Очі вирівнювали трагедію обох. Але зараз ситуація кардинально змінилася і погіршилася для всіх. Раніше Янгол цупив Ягнятку з усієї сили через кущі, а воно опиралося весь час і не хотіло, зводячи Янголові старання, на марно. Тепер тому Ягняткові ніжку привалило каменем, і воно безпомічно лежало на спині, так що лишилося тільки його зарізати – але ж Янголові і зовсім привалило голову, а головне, геть зломило меч. Тут Максим гірко і мляво посміхнувся. От уже не думав ніколи, що тому мечеві судилося бути випробуваним на справжній війні. Крім меча Янголові ще обламала крила. Авраам же замість позиції войовничого заязяки, тобто зручної позиції професійного різника, в якій він був опинився тепер у незавидній позиції п'яниці, повергнутого навзнак. А Ісак, навпаки, опинився в дуже вигідній позиції, тільки, на жаль, не мав він ножа, щоб скористатися зі своєї переваги. Однак усі вони борсилися тепер тільки для того, щоб відновити попереднє таке звичне і законне від віків освячене для них становище. Максим дивився і пригадував, що колись його дитяче серце стискалося від жалю і протесту. І він тоді думав, «Чому це так Богові захотілося крови? Чому йому захотілось баранини? І чому цей крилатий янгол узявся ловити те ягня? Хіба ж Авраам, хоч і без крилі, не зміг би його впіймати сам? І чому ж цей янгол так пильно старається, і на такий манюньке ягнятко напосівся з таким страшним вогненним мечем. І його дитяче серце бунтувалося, протестувало. А дивлячись на Авраама, він завжди дивувався, вражений. Та це ж сусід, різник Масєка, копія, разюча в своїй подібності, знаменитий на всю дев'яту сотню чи навіть на все місто Масєка. Масивний, могутній, червоновидий і білобородий, отакий точнісінько як намальований, тільки в широченних матнистих шароварах із з люлькою в зубах, підперезаний червоним чумацьким поясом та з ножами, з кубелками і мусатами за халявою. Таким він завжди поважно виступав поруч свого воза, навантаженого різаними і облупленими свинями та ягнятами. Ті ж ягнята на возі були щільно повкладені рядочками, як новобранці, а голівки їхні разом звисали через полудробок і так телепалися з одного і з другого боку воза. Навіть тепер ось, по тридцятих роках, Максим посміхнувся, вражений подібністю цього Авраама до масіки. Цікаво, як це сталося? Без сумніву, масіка послужив малярові за оригінал, за натурщика. Одно з двох, або ж маляр був родом із цієї самої сотні і знав добре безсмертний рід Масек, або ж Масека чи його батько, як дві кроплини води подібний, запалив око маляреві, щодня їздячи мимо цього храму до різниць із хурою, навантаженою різними ягнятами. І ще, що дивно... Всередині храму багато і інших персонажів на інших фресках здавалися малому Максимові, також подібними до масіки. В цьому здавна крилася для нього якась велика болюча загадка людина не може сягнути вище себе і відображає сама себе. Масіку ж цього на вулиці та й в околицях називали не інакше як Матнистий Масіка. Був це монументальний і незрівнянний Запорожець, безподібний у своїх широченних, як море, шароварах. Масяко ходив у них і в будень, і в свято. Це, власне, єдиний справжні реальні запорозькі шаровари, що їх Максим бачив на своєму віку, не в малоросійському театрі, а в житті, ще з дитинства. Довжелезні в і пишно-біла борода. Орлиний ніс, волохаті крилаті брови, саженний зріст і широченні груди – це все те, що привертало увагу у мастеці. Не тільки мистецьке, а навіть звичайне людське око не могло не зупинитися на ньому вражене. Така велич. Немалу роль відігравала також його екзотичне патріархальне вбрання, що його він уперто тримався – вірний своїм дідам-прадідам, козакам, а потім чумакам і нарешті шабаям, різникам. У цьому всьому, можливо, й полягала розгадка, чому на всіх стінах собору позначився його дух. Мабуть, він таки запав в око і в душу маляреві, що той собор розписував. Навіть велике зображення самого Саваофа, намальоване на стелі головної бані, було разючо подібне до васєки. І не раз малий Максим, стоячи в соборі з школярами, порушуючи заборону розглядати навколо, все-таки не міг витерпіти і задирав голову вгору. І завжди відразу втягав її в плечі від моторошного враження. Здавалося, що монументальний і важкий масєка ось-ось злетить -ось униз сторч головою, розчепірувши свої брачки, то в стопалі різницькі руки». Звукши хапати ними ягнят або телят і підіймати їх на оберемку так легко, любовно і ніжно, мов дітей, що, щоб потім зарізати, він от-от черепне ними. На червонощокій і білобородій голові розвівалася сива запорізька чуприна. Бракувала тільки його запорізької люльки, бо ж у церкві не можна курити, так пояснював собі цю нестачу малий Максим. І намагався не дивитися вгору. Наслідком всього того було те, що ставлення Максима до справжнього живого Масіки, їхнього сусіди, було просякнуте великою дозою якогось містичного страху. Він відчував завжди той містичний страх і молитовну пошану, коли зустрічав масіку, бо знав про безпосередній зв'язок між ним і богом. Якось масіка застав його Максима з братом у своїй машині. Машина це була в нього на городі така клуня. Не клуня, а сам високий солом'яний дах на голих стовпах, під яким містилась розпочата та так і незакінчена, недобудована крупорушка чи олійниця спеціальної масеченої конструкції. Велетенські дерев'яні колеса й шестерні з дубовими требами, а також маленькі коліщатка та шестеренки, все те припадало пилом. На нього нагромаджувалися складувані тут господарем солома і сіно. В стріці і під кроквами всередині машини мостили гнізда горобців, незчисленні мільйони горобців, як тоді здавалося Максимові. А люди, всі сусіди і ціла вулиця, Максимові теж здавалося, що цілий світ – Називали цю масечену споруду разом із дахом машиною з певною ноткою гумору. І ось у тій машині Максим із братом драли горобців, аж геть під самим верхом висячив низ головою і тримаючись за крокви, як раптом у машині з'явився масека. Максим закляк із жаху, руки йому похололи. Серце перестало битися. Моторніший брат швидко, мов кіт, зашрудів вниз, вистрибнув і втік. А Максим не міг прийти до пам'яті, задерев'янів. Потім руки самі собою розщепились, і він, як галушка, впав вниз на солому, та так і лишився там лежати. Він зовсім не забився, ані трішки, але лежав нерухомо, мов забитий. Завмерши від страху. Так Гороб'я, випавши за гнізда, лежить, причаївшись часом. Він лежав, очікуючи чогось страшного, навіть кінця. Отакої, такої!» — сказав страшнючим басюрою Масєка. Підійшов і взяв Максима на оберемок, точнісінько так, як брав ягнят. Тут Максим, уже цілком опанований страхом, раптом несамовито задригав. Але де там, посміхаючись і проговорюючи пру пру Масека приніс його до тину і, перехилившись через той тин, ніжно поставив на землю в рідний город. «Ну, біжи, шибонику, ти такий, гроб'ячий!» Максим вихопився, мов, з вогню. Стрибнув двічі, але не побіг далеко. Він зупинився за два кроки від тину посеред моркви, і так, прикипівши, стояв на місці і дивився в масечен город, на масеку, що пішов собі геть уздовж межі.